Meditace metá. Zavřeme oči, narovnáme záda a uděláme několik hlubokých nádechů a výdechů. Město mysli. Představíme si nyní, že naše mysl je jako město, které má různé části. Uprostřed tohoto města jsou ty nejkrásnější náměstí a čtvrti se nádhernými a vysokými budovami, velice zdobenými a krásně nádherně působícími impozantními. To je právě ta část naší osobnosti, která vždycky a všude působí na venek, kterou rádi ukazujeme tam, kam přijdeme, naše dobré kvality, v kterých jsme si jistí. A zkrátka všechno to, co se nebojíme ukázat a otevřít. V tomto městě žijí lidé samozřejmě na vysoké úrovni v, to, v této čtvrti, na skutečně honosné úrovni kultivovaní a čistí spořádaní občané. Dále máme čtvrti v okolo. Tyto čtvrti už nejsou tak, tak honosné, ale nejsou ani špatné. Jsou něco tak mezi tím asi takový střední stav na běžné bydlení a no zkrátka obyčejní lidé. No, to jsou takové ty Běžné problémy, běžné starosti všedního dne, s kterými se potýkáme tu a tam nějaká nespokojenost, tu a tam nějaký vztek, ale jinak jako v celku to nějak tak jde. No a potom máme ty čtvrtí uh, vyloženě okrajové, kde... Uh, je situace poněkud kritická, jsou to v podstatě slamy, kde lidé nemají ani elektriku a vodu a je to v podstatě žumpa nebo stoka, do které je vypouště... jsou vypouštěny všechny odpady z toho nádherného hnosného města nahoře, z toho středu a situace opravdu tady v těch místech neodpovídá vůbec ničemu, čím bychom se chtěli pišnit. Všechno je to pečlivě skryto tam někde za tím kopcem, tam kam není vidět a běžný turista si toho ani nevšimne, když přijede do do města. Tyto, tyto části naší mysli jsou běžně nepřístupné a skryté i je v nich tma. A ta naše meditace je takovou exkurzí, která nám může pomoci vstoupit do těchto míst a prozářit je Světlem, abychom se dobře podívali nejprve, jak to vůbec vypadá, v jakém je to stavu a potom se roz, trošku začali uvažovat nad tím a pracovat na tom, abychom to dali, jak bychom to dali a abychom to dali do pořádku. E, což samozřejmě znamená snížit výdaje na, na, to, na tu centrální část, a financování přesunout, rozložit a přesunout i na okraje. A v našem životě by se to, dejme tomu, projevilo například tím, že svůj čas a energii, kterou věnujeme vyzdvihováním našeho ega a našich teda Těch, těch okázalit a okázalých kvalit. Jo, bychom, bychom teda v tomto směru ubrali a e, začali bychom investovat tu energii do, do kultivace těch oblastí, k, které jsou kritické. My si teď představíme, že nějakou osobu může to být třeba ježíš nebo hmm, bodé, satva soucitu, čtyři ruky a valokyté švara. Zkrátka nějaká postava, která má obrovskou čistotu samá Obrovskou vyrovnanost a nekončící metá. Tato osoba svítí jako slunce, a kamkoliv přichází, tak překonává svým světlem tomu a rozjasníme tyto části. Představíme si takovou osobu živě před sebou. V našem městě. Může to být třeba Eduard Tomáš, může to být kdokoliv, třeba Vinetů, někdo, kdo zkrátka září jasným světlem. Jsme v blízkosti této osoby a ona se stává návštěvníkem našeho města mysli a navštěvuje tyto problematické oblasti a prosvětluje je jasným světlem. Přináší do nich hojnost a začíná vše špatné odstraňovat. Začíná plít trávu, zalévat záhony, zapojovat lidem vodu a zkrášlovat jejich obydlí. Začíná přinášet prosperitu a hojnost tam, kde to bylo vytěsněno v těch našich bolestech těch našich starých uh, trápeních uh, nebo oblíženích, kdy nám třeba bylo ukřivděno, kdy někdo uh, šlapal po našem sebevědomí a uh, ponížoval nás například uh, všechny ty různé momenty, v nás zůstala nějaká zášť vůči stará vůči, vůči někomu co udělal třeba v našem životě jak nás třeba napadl nebo nám nějak ublížil nebo něco nám zničil třeba na majetku a podobně a tato osoba, tento, tento muž světla nebo žena světla nám přináší mír a pokoj, říká každý má svou cestu, kéž je všemu odpuštěno, kéž jsou šťastní a volní až svou štěstí nevonu. Představíme si toho Ježíše, jak přichází k člověku postiženému postiženém šílenstvím a skutečně zmatením velkého kalibru. Člověk, který se zmítá ve vášních tíči a, a nepokoji. Nemá zkrátka přístupy k těm, k těm vyšším úrovním, a on přichází do, do jeho prostoru. A jak přichází, tak jeho světlo prozařuje tento prostor a veškerá tma je na ústupu. Zvedne ruku a působí, řekne, Satan výjdi z něho. A zlo odchází, je na útěku. Protože síla dobrá a síla světla je silnější. Neexistuje žádná tma, která by mohla být silnější než světlo a překonat jej. Cítíme v tomto prostoru tohoto světce, tohoto světla, cítíme velké uvolnění a uklidnění. Cítíme bezpečí, klid a mír, který do nás vstupuje a pročišťuje. Odpouští, uvolníme. Říká keš si šťastný, keš si volný, Keš si šťastný, keš si volný. jsi zbaven mentálního i fyzického strádání a umíš se o sebe dobře starat. Je jsi zbaven mentálního a fyzického strádání a umíš se o sebe dobře starat. Zkusíme si představit teďka živě před sebou nějakou událost, kdy jsme byli skutečně rozčílení a rozhněvaní na jinou osobu. A kdy jsme to skutečně nějak přehnali asi. No v tom v té emoci naší. A zkusíme teď rozptýlit tuto temnotu světlem a říct si, keš je mi odpuštěno, keš je všechno vymazáno skrze toto uvědomění a odstup, skrze toto poučení. je mi odpuštěno. No. Je to podobně, jako to říká i ten Ježíš, že tu ješli svých hříchů, tak už v ten okamžik je ti odpuštěno. A je to vymazáno zcela. Nekompromisně. Taková je síla světla. Tedy, když jsem šťastný, když jsem volný a stále pod dozorem té všímavosti, abych nepropadal temným oblastem, abych nepodporoval ty části města, které jsou na okrajích v tom zlém smyslu, abych, abych je podporoval v dobrém smyslu a snažil se je kompletně prozářit jasným světlem. Protože právě kvůli těmto oblastem potom je, nás to nutí a tlačí v životě tyto ty, ty oblasti skrývat a více vyzdvihovat, o to více vyzdvihovat ty egoistické monumenty, monumentální stavby a v tom centru a to se projevuje podrážděností, egoismem a e, třeba i výbušností nebo nějakým typem. E, no, prostě to vytěsňování těch věcí na okraj pokaždé se projevuje, chce se projevit, protože ti lidé tam protestují, ti lidé jsou nespokojení a. A oni vycházejí do těch ulic a je tam ta kriminalita a prostě nemůže v tom městě nastat harmonie a přijetí. Zeprve když nastane prosperita ve všech oblastech a centrální část se už skromí, tak potom zavládne mír a harmonie ve městě. Už nemáme co skrývat, už, nema, už tam není nic vytěsněného, co se tlačí do našeho chování, do našeho vystupování. No. Hněv, chtivost, nevědomost, křivdy, pocity méněcenosti, pocity um, nějaké o ponížení nebo komplexy. Je tam přijetí, je tam integrita, je tam volnost a dávajícnost. Tedy zkusme si popřát nyní. Keš je mé město mysli prostoupeno jasným světlem. A keš jsou všechny temné kouty a temné místnosti. A části prozářeny světlem. A... Dobrý. Takéž se takové město stane inspirací i pro ostatní lidi a aby se i jejich město stalo prozářeným a jasným, aby se i jejich město vyvarovalo těm třídním propastem a dosáhlo rovnováhy. když se stanu inspirací i pro ostatní. Když se lidé také dostanou do zvý koutů svého města a objeví tyto, tyto kouty, prosvětlí je jasným světlem. aby tam byla skutečná radost a volnost a nezatíženost. Představíme si, jak z té šambaly, z toho města v Himalájích vyrážejí na svých koních tisíce budhů, zářící nepředstavitelně jasným světlem. Těch tisíc budhů prozařuje celý kraj tak, že není ani skoro vidět jak silné je jejich světlo. A oni přinášejí to světlo do každého, kdo se otevře do každého, kdo jej vpustí dovnitř. v podstatě láska a dobro, které je úplně bez konce. Soucit Budhy byl nekončící a neohraničený, kéž je i náš takový soucit. Budha rozvíjí ve svém osvícení soucit ke všem tvorům od těch nejdrobnějších živočichů až po ty největší. Od těch největších zase zpět k těm nejdrobnějším. A jasným světlem osvěcuje tento svět jako měsíc, který se vynořil z mraku. Bůh přináší světu, tuto možnost dosáhnout osvobození. A Tomáš se ptá, Fili Tomáš se ptá Ježíše, a v jakém zajetí jsme to byli? A Ježíš odpovídá, v zajetí hříchu jste byli. A království nebeské už je zde, už je tady. Tím chce říci, že je tady v přítomnosti. V každém okamžiku čistoty a jasného světla. Ty věci vidíme v souladu s pravdou. Takové, jaké jsou v přítomnosti. Naše oko je čisté a naše tělo je čisté. Tedy Takový je soucit buduha, Budhy. Soucit, který skutečně znamená vidět kořen veškerého utrpení v sobě i v ostatních. Vidět, kde vzniká ta nevědomost. Skutečně, že to je všechno, že to všechno vychází z mylného pojetí našeho vlastního já a ulpívající mysly, která se dívá na věci ve světě jako by byly trvalé, což není v souledu s realitou. Čili vytvoříme v sobě přání, když získám také moudrost tohoto typu, Protože meditace metá a očištění mysli, dosažení samádhy jsou obrovské stupně čistoty, ale to nejvyšší, to co nás navždy zbaví utrpení, tak to je budhovské osvícení, to je moudrost, pochopení anatá, Aniča a Duká. Pochopení, že ničím je tento svět. Rozvineme tedy v sobě přání, kež i já získám tyto kvality na cestě, tyto duchovní. Tyto duchovní úrovně, kež i já vstoupím do tohoto poznání a kež i ostatní kolem mě získají moudrost a vstoupí do tohoto poznání. že dosáhneme té nejvyšší spirituální úrovně, která je postavená na tom, že všechny ideály skončí a jediné, co zůstane, je realita sama o sobě. Ještě jednou kež dosáhnu nejvyšší spirituální úrovně, která spočívá v tom, že všechny ideály skončí a jediné, co zůstane, je surová realita. tak též podobný pokrok přejeme i všem ostatním na cestě, kéž se jim daří a jsou šťastní a volní. Můžeme si všimnout toho, jestli naše mysl má s těmito přáními nějaký problém, jestli se nám do toho prostě nechce, nebo, nebo jestli naopak se v tom cítíme dobře a samo to z nás proudí, samo to z nás vychází. Pokud to necítíme, to že jim to, že to chceme přát, nebo to z nás zkrátka nějak nejde, tak to je právě ten moment, kdy potřebujeme trénovat metá ještě více a ještě častěji. Dokud to nezačne pomalu z nás proudit samou. kéž jsou šťastní, kéž jsou volní, skutečně, Ke jsou šťastní, kéž jsou volní, ti lidé, i ty všechny bytosti, A mají se dobře a jsou nezatížení, jsou svobodní. Když jsou šťastní, když jsou volní a mají se dobře a jsou zdraví a jsou nezatížení. Město mysli je prosvíceno jasným světlem. budovského soucitu. Tisíce budhů šambaly nebo a velké té švary čtyřruckého rezika. Na světě máme tolik dobra a tolik představitelů dobrá. Vzpomeňme si třeba na Mohameda, proroka. Vzpomeňme si třeba na Marie, panu. Vzpomeňme si na třeba Kastembeku, šamana z Brazílie. Vzpomeňme si na Mahatma Gandhiho, matku Terezu, svatého Františka, svatou Dobrotivou a Dalajlámu nebo papeže Františka současného a Mnoho a mnoho dalších představitelů tohoto nádherného jasného světla, které je v duchovním boji se zlem. když se tedy co nejvíc z nás připojí na tu stranu světla v tomto boji, abychom zvítězili a naše cesta vedla k úspěchům a k krásnému světu. takže. No a tím budeme pomalinku končit. Takže ještě si popřejeme naposledy, když jsem šťastný, když jsem volný a když se mám dobře. Ať ostatní. Takže tím bychom to končili.